Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah sekalian uh, Bertemu kita dalam kuliah uh, bulanan kita uh, Kuliah Riyadhul Salihin uh, Buku Riyadhul Salihin Karangan Imam Nawawi Rahimahullah Dan uh, buku terjemahan yang kita gunakan ialah Seperti buku atau seperti muka hadapan Uh, buku bukunya yang yang tertera di uh, di kaca skrin tuan-tuan uh, dan uh, perempuan ya yeah, buku Riyadus Salihin karangan Imam An-Nawawi uh, Rahimahullah dan uh, kita masih lagi dalam jilid yang pertama dan uh, malam ni adalah sambungan bacaan dalam bab yang ke-6 bab eh uh, taqwa uh, dan hadisnya secara spesifik ialah hadis yang ke-72. Hadis yang ke-72 tuan-tuan. Ya ada beberapa uh, hadis lagi yang berbaki ya, dalam uh, bab yang keenam ini uh, berkenaan uh, taqwa sebelum uh, dap kita dapat masuk ke dalam uh, bab yang uh, berikutnya ya bab yang ke-7. Berkenaan yakin dan tawakal Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh kita lihat Hadis yang ke-72 dalam buku Riyadhul Salihin ini Al-Thalith An-Ibn Mas'udin An-An-Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam Kana Yaqul Allahumma inni asalukalhuda, watuwa, walafafa, walghina. Rawaah Muslim. Yang ketiga, maksudnya hadis yang ketiga dalam bab yang keenam ini. Daripada ibnu Mas'ud radhiyallahu anh bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu hidayah, ketakwaan, kesucian yani ke diri dan kecukupan ini yani kecukupan hati ya hadis riwayat muslim kemudian hadis uh, 73 al rabi an abi tarif adi ibnu ibn, uh, ibn hatim at-ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a اتق الله منها فلياتي التقوى رواه مسلم keempat daripada Abu Tarif Adi bin uh, Hatim atau Adi bin ya abi adi bin hatim at-ta'i radhiyallahu anha dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa bersumpah atas suatu sumpah kemudian dia melihat ada hal, -hal lain yang lebih dekat dengan takwa kepada Allah daripada sumpahnya itu maka hendaklah dia melakukan yang lebih uh, maka hendaklah dia lakukan yang takwa itu yang takwa itu ya hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-74 al-khamis an Abi Umamah ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم روح الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح yang kelima atau hadisan terakhir dalam bab keenam ini daripada Abu Umamah uh, Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu uh, alaihi me wasallam menyampaikan khutbah ya disebutkan di situ pidato saya ingat tak sesuailah ya kita guna perkataan pidato di situ ya Nabi berkhutbah pada haji wada ya dan baginda bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah, tunaikanlah salatmu uh, atau tunaikanlah uh, tunaikanlah salat fardu lima waktu, Berpuasalah pada bulan Ramadhan, bayar uh, atau bayarkanlah atau tunaikanlah zakat hartamu dan taatilah pemerintah kamu nescaya kamu masuk syurga Ya, nescaya kamu perkataan pa pasti itu barangkali uh, tak perlu untuk kita ya, gunakan di situ. Ya, Nabi kata tadkulujan ntarabikum. Ini yani memadai kita kata kamu ya masuk syurga Tuhanmu hadis riatirmidi di akhir kitab salat dia berkata hadis sahih. Baik, ikhwah, tuan tonton tuana pempan kita perhatikan beberapa hadis yang telah kita baca tadi di akhir bab yang keenam ya yeah? di akhir bab yang keenam berkenaan taqwa ya yeah? hadis yang ke-70 afwan uh, uh, uh, hadis yang ke-72 tadi uh, doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab ini dan ini saya kira boleh antara doa yang uh, eloknya kita hafal dan antara kelebihan doa-doa uh, yang maksur atau wirid-wirid yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seperti yang kita lihat dia bersifat ringkas tidak seperti doa-doa yang uh, biasanya di di direk-rek yang diadakan kadang-kadang panjang meleret-leret. berbeza dengan doa yang diajarkan kepada kita oleh uh, junjungan besar nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersifat reka ringkas, ringkas antara seperti yang kita lihat dalam hadis yang ke-72 ni Allahumma inni as'aluka al-huda wattaqa walafafa walghina ya yeah. ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu hidayah dan ini perkara yang sangat penting yang yang saya kira kita semua boleh faham hidayah yani hidayah petunjuk Bahkan kedua-duanya hidayah petunjuk dan juga hidayah kejayaan. Yeah. Hidayah petunjuk iaitu ditunjukkan kepada kita dalil-dalil uh, kebenaran itu, bukti-bukti kebenaran itu. Manakala hidayah kejayaan yeah, iaitu dengan kita menerima dan uh, dan mengambil dalil-dalil tersebut kait itu dua maksud hidayah yang yang boleh kita kata di, dimaksudkan kedua-duanya ya dalam doa ini hidayah petunjuk ya dan hidayah kejayaan jangan jadi seperti orang-orang uh, sebahagian daripada golongan ahli kitab yang telah diberikan hidayah dengan erti kata diturunkan kepada mereka petunjuk diberikan kepada mereka petunjuk ya Uh, ditunjukkan kepada mereka bukti-bukti dalil-dalil tetapi uh, sayangnya sebahagian uh, daripada mereka menolak ya dalil-dalil bukti-bukti tersebut yang ini mereka dia, disampaikan hidayah petunjuk itu tetapi sayangnya mereka tidak memperoleh hidayah kejayaan dengan menerima dan beramal dengan dalil-dalil dan petunjuk-petunjuk tersebut jadi, Allahumma ini asalkal huda, Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu hidayah. Watuqa ketakwaan. Dan saya kira inilah yang dimaksudkan oleh Imam Nauwi dalam bahagian, dalam potongan hadis ini. Ya, kerana dia dialah yang berkait dengan bab yang ke-6 ini tentang takwa, Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan wal'afaf wal'ghina wal'afaf dalam terjemahan kita kata kesucian kesucian diri dan barangkali ini adalah antara uh, istimewanya bahasa Arab di mana perkataan-perkataannya uh, sangat terperinci yang uh, sering sahaja kita dapati perkataan bandingannya dalam bahasa Melayu secara khasnya, barangkali tidak ada jadi seperti perkataan al-afaf uh, apa yang dapat kita terjemahkan ya perkataan yang dapat kita gunakan ialah kesucian tinggal lagi sejauh mana uh, kita memahami maksud uh, uh, yang yang di, yang di, yang, di, yang dimaksudkan di sini kesucian diri yakni yeah, uh, hati yang tidak didorong dengan tidak didorong oleh uh, nafsu syahwat, itu maksud al-afaf, iaitu yani hati yang yang yang yang yang ditambat, hati yang selamat, hati yang teguh dalam dalam keadaan me, apa, mengikat dirinya, tidak terbawa-bawa dengan dorongan hawa nafsu. Tidak terbawa-bawa dengan dorongan nafsu syahwat. Aitu al-afaf. Ya, ini satu perkara yang yang cukup besar dan cukup penting pada zaman, pada akhir zaman ini. Ketika mana banyaknya fitnah-fitnah, uh, terutamanya fitnah uh, wanita yang menguji kaum lelaki. Seperti mana dalam sabda Nabi SAW... Uh, Sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih besar. Aku tinggalkan uh, buat kamu berbanding fitnah wanita. ya, yeah. atau uh, Demikian sabda Nabi SAW. Dalam hadis yang lain kata Nabi, sesungguhnya umat yang terdahulu, kaum Bani Israel, uh, fitnah yang menguji mereka ialah fitnah wanita. Yang kesudahannya menyebabkan kehancuran mereka. Dan itu yang kadang yang saya ingat kalau kita in, uh, lihat dengan pandangan yang insaf, yeah, kita akan mengakui perkara tersebut, yeah, fitnah wanita, iaitu yeah, godaan nafsu syahwat yang menguji kaum lelaki yeah, dengan uh, sedahsyat-dahsyatnya. Maka doa ini dengan dengan ringkasnya, tetapi dia menyebutkan perkara-perkara yang cukup penting al afaf kesucian diri yakni hati yang tidak didorong oleh nafsu syahwat yang ke, ya, perkara yang keempat dalam doa, doa ini yang dibaca oleh nabi al ghina dalam terjemahan kita kata kecukupan ini pun barangkali seperti perkataan sebelumnya perkataan yang cukup mendalam yang yang mungkin ya, uh, tidak ada perkataan yang yang yang yang yang yang sepadan dengannya dalam bahasa Melayu. Tapi ke, tapi perkataan kecukupan tu ya yeah, uh, saya ingat itu sudah dapat, sudah memberi gambaran yeah, tentang maksud uh, perkataan al-ghina dalam bahasa Arab tu, kecukupan. Kecukupan al-ghina daripada perkataan al-ghani, kaya. Tapi al-ghina kita terjemahkan sebagai kecukupan, yakni Hati Seperti yang dalam terjemahan. Diletakkan dalam kurungan hati. Yang hati yang tidak berkehendak kepada. Benda-benda yang bukan-bukan. Hati yang tidak. Tunduk kepada. Perkara-perkara uh, material. Ya. Benda-benda. Uh, dunia. Ya. Sebaliknya hati. Hati itu. Merasa cukup dengan apa yang ada. Dia tidak meminta-minta. Ya, dan inilah hakikat erti. Orang yang kaya. Kaya yang sebenar orang yang merasa cukup dengan apa yang ada maka itulah orang kaya itulah definisi orang kaya yang merasa cukup dengan benda-benda material yang ada ya jangan jangan keliru antara benda-benda material dengan ya, benda ya, iman dan taqwa uh, kalau benda-benda material kita dituntut supaya berpada-pada dan merasa cukup dengan apa yang ada Berbanding dengan iman dan takwa serta amal soleh itu kita disuruh supaya sentiasa berlumba menambah dan mencarinya. Jangan rasa cukup dengan dengan iman, jangan jangan dah bit dada dengan takwa dan amal yang sedia ada, jangan. Tetapi kalau dalam bab dunia, dalam bab material kita dituntut supaya Bahkan diajar supaya berdoa Agar Allah memberi kepada kita Kecukupan Al-Ghina al yeah? Baik Jadi nak kata dari Hadis 72 Ini atau doa Yang diajar ke kepada kita oleh Nabi SAW dalam hadis yang 72 ini ya yeah? uh, Tersirat di sebaliknya Tuntutan sup Supaya tunduk kepada Allah berpaling kepadanya dalam segala keadaan dan situasi di samping keperluan diri kita kepada akhlak-akhlak yang mulia seperti mana yang di, di, di, diajarkan dalam doa ini ya kita minta daripada Allah supaya diberikan hidayah diberikan ketakwaan diberikan kesucian diri serta kecukupan hati Ya, yeah. ini adalah antara asas atau tonggak kepada akhlak yang baik agar segala urusan kita menjadi lurus. Ya, yeah. dalam keadaan hati kita sentiasa takut kepada Allah, takut kepada uh, kepada kesudahan yang buruk dan sentiasa berharap kepada rahmat, limpahan kurnia kasih Allah swt. Ya? dan akhirnya apa yang dapat kita simpulkan daripada doa dalam hadis 72 ini ialah bahawa seorang itu tidak wajar dia merasa cukup dengan amalan serta ketakwaan yang ada dalam dirinya apa yang sedia ada dalam dirinya sedangkan tuan-tuan dan perempuan sekiranya doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya doa ini dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan baginda adalah orang yang terbaik, yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah tetapi itu tidak menghalang baginda meminta perkara-perkara ini. Ya Allah sesungguhnya aku aku di sini siapa? Ya ni baginda Muhammad. Baginda yang yang membaca doa, orang pertama yang baca doa ini. Aku memohon kepadamu hidayah Sedangkan baginda seorang rasul, Nabi minta hidayah. Bahkan minta supaya diberikan ketakwaan, kesucian diri dan kecukupan hati. Maka jika baginda sendiri meminta perkara-perkara ini, apatah lagi dengan kita. kita eh, tentunya kita lebih perlu kepada perkara-perkara ya, yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam eh, hadis yang ke-72 ini atau doa eh, yang terkandung dalam Uh, hadis 72 ini. Baik. Kemudian kita lihat hadis yang ke-73. Uh, di mana Nabi SAW bersabda. Atau perawinya. Uh, Abu Tarif Adi bin Hatim. Dia kata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa bersumpah atas suatu sumpah. Kemudian dia melihat ada hal lain yang lebih dekat dengan taqwa. Ya. Yeah. Uh, ada yang lebih, ada perkara lain yang lebih dekat dengan takwa kepada Allah berbanding apa yang uh, terkandung dalam sumpahnya itu. Maka hendaklah dia lakukan apa yang lebih dekat dengan takwa itu. Yani hendaklah dia uh, batalkan sumpah tersebut dan dia ambil dan dia laksanakan apa yang lebih dekat dengan takwa. Ya, yeah? baik. Uh, apa yang, apa yang boleh kita kata dimaksudkan atau apa yang boleh kita simpulkan daripada hadis 73 ini yang pertama tentang harusnya seseorang itu bersumpah dengan nama Allah ya dan demikian adalah perintah agama dalam bab sumpah di mana kalau seorang muslim itu hendak bersumpah Tiada pilihan baginya kecuali untuk bersumpah dengan Nama Allah Dengan menyebut nama Allah ya? Dia tidak boleh bersumpah dengan selain daripada nama Allah Bahkan itu kalau dia bersumpah dengan nama Selain nama Allah maka itu uh, Termasuk dalam syirik ya? Jadi harusnya bersumpah dengan uh, Nama Allah ya? Dan barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah Wajib dia melaksanakan uh, sumpahnya itu. Dan jangan dia uh, suenang-wenangnya melanggar uh, sumpahnya. Dikala dia telah menyebutkan nama Allah dalam uh, sumpahnya itu. ya. Yeah? Baik. Tinggal lagi dalam hadis 73 ini menjelaskan kepada kita sekiranya seorang itu bersumpah ya yeah, Uh, untuk melaksanakan sesuatu atau untuk tidak melaksanakan sesuatu jika dia bersumpah ya, dalam satu perkara tetapi ternyata baginya kemudian sumpahnya itu menyebabkannya terlepas banyak kebaikan yang lain ya, atau menyebabkannya terjerumus dalam kemaksiatan akibat sumpahnya itu dia bersumpah ya. dalam keadaan dan situasi tertentu dia bersumpah ya. Demi Allah, seket seket. Tetapi kemudian bila dia fikirkan uh, kembali ternyata dia mendapati isi sumpahnya itu ya. Pelaksanaan sumpahnya itu akan menyebabkan dia terlepas terlepas benda-benda uh, kebaikan atau menyebabkannya uh, terjerumus dalam kemaksiatan maka dalam keadaan itu hendaklah dia uh, menebus uh, sumpahnya itu dan melaksanakan apa yang lebih baik ya yeah? uh, melaksanakan apa yang lebih baik yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi uh, uh, apa jua apa jua uh, maksiat ya yeah? Demikian kalau siapa yang bersumpah ya untuk melakukan satu maksiat. Dia bersumpah, ya demi Allah aku akan memutuskan uh, tali silaturahim dengan kau. Ini maksiat. Satu yang bertentangan dengan perintah agama. Maka dalam keadaan ini dia tidak boleh melaksanakan uh, sumpahnya itu, ya. Dan apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis 73 ini ialah wajibnya seseorang itu melazimi takwa. Ya ni dalam keadaan apa juga keadaan walaupun dikala dia bersumpah ketakwaan tetap didahulukan. Ketakwaan yakni apa yang menjurus kepada kebaikan dan menjauhi kemaksiatan itu tetap perlu didahulukan dan diutamakan walaupun dalam keadaan seorang itu dah bersumpah. Kalau dia kata aku aku bersumpah aku tak akan pergi ke rumah engkau contoh Kemudian orang itu jemput dia datang walimah sedangkan datang wali, menghadiri walimah wajib. Tapi dia dia dia jadi berbelah bagi kerana dia dia dah bersumpah aku tak untuk tak pergi ke rumah uh, individu tersebut. Maka dalam keadaan ni dia tidak ada pilihan kecuali untuk dia menebus sumpahnya itu dan melaksanakan apa yang lebih dekat dengan taqwa dan menghadiri walimah tersebut. Ini contoh ya. Yeah? Baik. Kemudian hadis yang ke-74, hadis yang terakhir dalam bab yang ke-6 ini, tuan-tuan dan puan, puan ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam Haji Wada' dalam perhimpunan terbesar yang dihadiri oleh baginda SAW dalam peristiwa Haji Wada' ketika di ketika baginda wukuf di Arafah pada tahun 10 hijrah beberapa bulan sebelum kewafatan baginda Sallallahu Alaihi SAW ya? di mana baginda bersabda mafhumnya, bertakwalah kamu kepada Allah, tunaikanlah solat fardu lima waktu puasalah di bulan Ramadhan tunaikanlah zakat dan taatilah pemerintah kamu ya niscaya kamu akan masuk syurga Tuhanmu Uh, apa yang uh, dap, uh, antara faedah yang dapat kita simpulkan daripada hadis 74 ini yang pertama wajibnya seorang itu melaksanakan uh, kelima-lima rukun uh, Islam termasuklah salat, zakat, puasa dan uh, haji ya yeah? dan Nabi mengatakan di awal di awal sabdanya ini bertakwalah kamu kepada Allah bertakwalah kamu kepada Allah ini antara pesanan atau boleh kita kata ini adalah pesanan paling penting yang disampaikan oleh Nabi saw dalam peristiwa haji wada ini bertakwalah kamu kepada Allah, iaitulah yani, lazimilah kamu ketakwaan itu dengan melaksanakan suruhan dan menjauhi uh, larangan maka barang siapa yang bertakwa melaksanakan uh, semua apa yang terkandung dalam rukun Islam ya yeah, uh, maka itulah jalan menuju ke syurga uh, Allah Subhanahu yeah, taala itu merupakan syarat-syarat untuk seorang itu masuk ke dalam syurga ya dengan dia melazimi takwa dan melaksanakan uh, rukun uh, Islam kelima-lima rukun uh, Islam ya dan satu perkara lagi yang terkandung dalam hadis ini ialah tentang wajibnya taat kepada pemerintah ya selagi mana tidak melibatkan perkara maksiat ini, yang, ini antara ini perkara penting yang disampaikan oleh Nabi S.A.W kepada para jemaah haji Sewaktu mereka melaksanakan ibadah hukuf Di Arafah Dalam peristiwa haji wada Pada tahun 10 Hijrah ya? Baik ikhwah tuan-tuan dan perempuan Boleh kita teruskan Masuk ke dalam bab yang ketujuh Tentang yakin dan tawakal. Allah taala berfirman "Walamma ra'al mu'minuna lahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma illa imanan wa taslima" Al Ahzab ayat 22 dan tatkala orang-orang beriman melihat golongan-golongan yang bersekutu itu mereka berkata inilah yang dijanjikan oleh Allah dan rasulnya kepada kita dan Benarlah Allah dan rasulnya. Dan demikian itu tidaklah dan keadaan itu ya tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan uh, ketundukan atau kecuali iman dan uh, berserah diri. Kemudian ayat yang seterusnya Allah Taala berfirman الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم 173 و 174 Iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul Yang kepada mereka ada yang mengatakan Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu Kerana itu takutlah kamu kepada Allah Kerana itu takutlah kamu kepada mereka Maka perkataan itu menambah keimanan mereka Dan mereka menjawab Cukuplah Allah menjadi penolong kami Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung maka mereka kembali dengan membawa nikmat dan kurnia yang besar dari Allah mereka tidak mendapat bencana apa-apa mereka mengikuti keridaan Allah dan Allah mempunyai kurniaan yang besar yeah. surah al imran ayat 173 dan 174 Allah berfirman watawakkal alal hayy alladhi la yamut dan bertakwalah kamu kepada yang maha hidup yang tidak mati Al-Furqan ayat 158. Allah berfirman, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Surah Ibrahim ayat 11. Allah berfirman, "Fa idza azamta 'ala Allah." Maka apabila engkau telah bertekad atau engkau telah berazam, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 159. Dan ayat-ayat tentang perintah bertawakal sangat banyak dan masyhur. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat 3. Allah berfirman, "Innamal ladzina innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan." wa ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka dan apabila dibacakan kepada mereka ayat ayatnya bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhan mereka mereka dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal surah al-faal ayat uh, 2 Eh, uh, wah, tuan-tuan dan puan-puan kita perhatikan ayat-ayat uh, yang dibawakan oleh Imam Mandawiy di awal bab yang ketujuh uh, ini tentang yakin dan tawakal, seperti mana kebiasaan atau seperti mana uh, metod yang digunakan oleh Imam Mandawiy dalam kitab Riyadhus Salih ini beliau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan bab uh, beliau bawa ayat, -ayat Al-Quran sebelum hadis-hadis dan sebelum itu berkenaan yakin dia ya, bab tujuh ni ada menghimpunkan dua perkara yakin dan tawakal ya tentang yakin Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarujus Salikin dia mengatakan tentang yakin ya. Bahasa Arab kata yakin ya. Bahasa Melayu kita pun kata yakin Beliau mengatakan yakin Kedudukan yakin dengan iman Ialah seperti kedudukan roh dengan jasad Nak menunjukkan keutamaan Dan kedudukan penting Yakin itu Dalam iman Dalam apa yang berkait dengan iman seperti mana roh dengan jasad kita maklum bahawa satu jasad itu kalau tidak ada roh maka terbujur kakulah ya jasad tersebut maka demikian ya persoalan tentang yakin dengan iman sedangkan kita maklum bahawa kita setiap muslim itu wajib beriman tinggal lagi sejauh mana keyakinan dia sedangkan yakin kedudukan yakin berbanding iman ialah seperti, seperti mana kedudukan roh dengan jasad dan kata Ibnul Qayyim dan dalam hal inilah orang-orang uh, yang orang-orang uh, yang yang beriman berbeza antara satu sama lain kita maklum bahawa orang, semua setiap muslim wajib beriman tinggal lagi adakah semua iman adakah kedudukan iman setiap seorang muslim itu sama jawapannya tidak dan tidak sama sekali bahkan dalam hal inilah dalam hal keyakinan inilah ya orang-orang uh, beriman saling berlumba-lumba ya dalam uh, mem memperkuatkan uh, iman mereka itu di samping berusaha gigih untuk meningkatkannya beramal ya bagi memperkukuhkannya ya dan kata beliau Ibnu Qayyim sekiranya keyakinan itu dilengkapkan dengan kesabaran maka ketika itu jadilah ya orang itu orang yang yang yang yang hebat ya yeah? uh, dalam kalangan manusia yang lain apabila ya yeah, keyakinan di diperkukuhkan dengan sifat sabar ya yeah? jadi nak kata ya yeah, di sini dalam hal ini Ibnul Qayyim dia mengaitkan antara sifat yakin dengan iman dan juga uh, sabar ya yeah? Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. Dan kami jadikan dalam kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang memperoleh hidayah dengan uh, perintah kami ketika mana mereka bersabar. Mereka, uh, mereka ini memperoleh hidayah bila masa ketika mana mereka bersabar wa kanu biayatina yuqinun dan mereka uh, uh, dengan dalil-dalil uh, yang kami tunjukkan uh, meyakininya mereka yakin dengan dalil-dalil yang kami tunjukkan ini dalam surah sajdah ayat uh, 24 kaitan antara sabar dengan uh, yakin di mana Allah Subhanahu taala menjelaskan tentang Uh, bagaimana mereka yang yakin mereka yang yakin inilah yang memperoleh manfaat daripada dalil-dalil, bukti-bukti yang uh, yang Allah tunjukkan kepada manusia orang-orang yeah? yang yakin orang-orang yang ada keyakinan dalam hati mereka mereka inilah yang memperoleh manfaat daripada sekian banyaknya petunjuk-petunjuk yang ada di sekeliling kita. Ini satu perkara yang yang jelas. Kita lihat bagaimana pada hari ini orang-orang dalam kalangan orang-orang orang-orang kafir, orang-orang kafe yang tak yang tak beriman, ya, golongan atheis secara khasnya. Apabila mereka mendakwa apabila mereka kata bahawa mereka tak beriman. Mereka tak percaya kepada Tuhan dan antara sebabnya ialah kerana mereka kata uh, kerana tidak ada bukti subhanallah mereka kata kerana tak ada bukti wujudnya uh, uh, Tuhan itu sampai begitu mereka kata ini banyak yang saya ingat kita boleh lihat dalam video-video yang yang yang disebarkan dalam media massa dalam uh, nak kata debat ke atau perbualan ke dengan orang-orang orang-orang uh, yang bukan Islam Ya, ini antara perkara-perkara yang kita dengar dari lisan-lisan uh, mereka. Mereka kata mereka tak berimak tak percaya ada Tuhan kerana bagi mereka tidak ada bukti ya yang menunjukkan hal yang sedemikian. Ya. Sedangkan Allah kata, wafil arzii ayatun lil mukminin dan di atas di atas muka bumi ini adanya uh, Uh, dalil-dalil ada nyubukti-bukti, ya, yeah, bagi mereka yang ada keyakinan. Nak kata, nak kata bahawa orang-orang yang tidak ada sifat yakin ini mereka tidak akan nampak ya yeah, dalil-dalil, bukti-bukti uh, ketuhanan itu. Yeah. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan bagi mereka yang ada keyakinan dengan petunjuk serta kejayaan berbanding manusia-manusia yang lain. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 14 dan 5, "Wal ladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika wal 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Ini di dalam ayat-ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Allah kata dan mereka yang beriman dengan apa yang telah dengan apa yang telah diturunkan ke atasmu yakni wahai Muhammad dan dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka yang yang mendahului mereka sedangkan mereka yakin tentang adanya hari akhirat sesungguhnya mereka itu berada di atas jalan hidayah dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang yang berjaya ya Kaitan antara keyakinan dengan memperoleh petunjuk dan kejayaan. Ya? Nak kata bahawa golongan yang yakin inilah yang memperoleh petunjuk. Ini yani petunjuk kejayaan. Tadi kita ada sebut sebelum ni bahawa hidayah itu ada dua bentuk. Petunjuk dan kejayaan. Ya? Petunjuk itu adalah muqaddimahnya. Manakala objektifnya ialah untuk memperoleh kejayaan. Apa ha, guna seorang itu memperoleh petunjuk tetapi dia tidak mengecapi kejayaan? Bahkan uh, petunjuk itu akan menjadi akan menjadi hujah atasnya, ya, menambahkan azabnya di akhir akhirat nanti. Jadi kaitan antara keyakinan dengan memperoleh petunjuk serta kejayaan orang-orang yang ada keyakinan inilah yang memperoleh petunjuk kejayaan. Ya. Yeah. Dan uh, bila kita sebut yakin, yakin dia ada kaitan dengan ilmu. Ya. Yeah. Dengan ini dengan ilmu itulah seseorang itu memperoleh keyakinan. Ya, yeah. sedangkan ilmu itu ialah atau keyakinan itu ialah uh, apa yang berkait dengan Realiti keadaan sesuatu itulah yakin. Ini yeah. yani bila kita kata saya yakin tentang perkara tersebut, iaitu yani kepercayaan akan sesuatu yang menepati hakikatnya. Yeah. Kalau seorang itu yakin akan sesuatu yang yang yang tak wujud, yang tidak betul, maka itu keyakinan yang yang batil, itu bukan yakin yang betul. Jadi, bila kita kata yakin, yang ini, ini melibatkan tentang kepercayaan terhadap sesuatu yang benar-benar menepati realiti. Ya? Dan uh, ulama' memperincikan bagaimana keyakinan itu terbahagi kepada tiga. Ya? Keyakinan terbahagi kepada tiga tingkatan. Yakin terbahagi kepada tiga tingkatan. Yang pertama ialah ilmu l-yaqin. Ya. Ketiga-tiga tingkatan ini Allah sebut dalam Al-Quran. Ilmu l-yaqin. Ya. Ilmu keyakinan. Kemudian tingkatan yang kedua, haqqul yakin. Uh, hak keyakinan atau keyakinan yang hak itu. Dan yang ketiga yang ter, yang paling tinggi ialah a'inul yaqin. Ya. Uh, uh zat keyakinan itu ya ini terjemahan terjemahan bebaslah ni ya jadi kita ada ilmu al-yaqin hak al-yaqin ain yaqin dan kalau kita nak faham apa yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga tingkatan keyakinan ini boleh kita bagi contoh ya uh, sekiranya kita mengetahui akan wujudnya uh, air dalam di sebuah lembah ya. kalau kita tahu bahawa dalam di sebuah lembah itu ada air kalau kita tahu bahawa di sebuah lembah itu ada air, maka ini ilmu liyaqin kita tahu maknanya secara pastilah secara yakin kita tahu akan wujudnya sebuah uh, air kita tahu akan wujudnya air dalam sebuah Lembah Ini adalah tingkatan yang pertama Paling bawah Ilmu keyakinan Ya Sempertimana kita pada hari ini Kita yakin Akan wujudnya Hari akhirat itu Berdasarkan ilmu Ilmu keyakinan kita itu Ya Akan wujudnya hari akhirat Ya yes? Maka ini tingkatan yang pertama Peringkat yang kedua Hakul yaqin Ialah apabila kita melihat lembah yang ada air itu kalau kita sudah melihatnya dengan mata kepala kita maka itu haqqul yaqin ini bukan ilmu lagi bukan bukan pengetahuan semata-mata bahkan kita sudah melihatnya dengan panca indera kita ya dengan mata kepala kita maka itu haqqul yaqin ya dan yang tingkatan paling tinggi yaitu ainul yaqin ialah dalam keadaan kalau kita sudah ya Me, me, kalau kita minum air dari lembah tersebut, ya, maka ketika itu kita benar-benar meras, merasai air dari lembah itu, yang waktu itu memang sudah tidak ada apa subhat lagi akan uh, wujudnya air dalam lembah tu. Kalau kita dah minum airnya, maka tak ada siapa yang boleh mempersoalkan. Bahkan kita pun dah. dah sudah tidak ada apa keraguan sama sekali, ya. Kalau kita sudah minum daripada air uh, lembah tersebut, ya. Jadi mulanya peringkat pertama ialah kita tahu, el mulyakin, kita ilmu keyakinan tu, kita tahu akan ada air itu. Kemudian kita melihat air itu. Kalau dah melihat itu lagi kuat daripada sekadar ilmu, ilmu ni mungkin boleh kalau nak guna istilah teori. Ya, Tapi teori ni lain lagi lah ya, Ilmu ni Maksudnya kita dah, dah pasti Apatah lagi kalau kita dah melihat Itu kepastian itu bertambah kuat lagi Dan kemuncaknya ialah Kalau kita sudah merasainya Maka demikian tentang hari akhirat Kita pada hari ni Kita orang beriman Tahap kita Ialah Berdasarkan ilmu itu Keyakinan Ilmu keyakinan kita terhadap hari akhirat Sedangkan di kala orang-orang musyrikin, orang-orang kafir menafikannya, menafikan ilmu keyakinan kita itu. Tapi bagaimana kalau apabila sudah tiba hari akhirat itu? Ya. Atau apabila eh uh, uh, ya, yeah, apabila sudah tiba hari akhirat itu, ketika mana mata melihat kejadian-kejadian di hari akhirat, maka ini hakul yakin dan kemuncaknya apabila seorang itu melalui ya, uh, per, pelbagai, per, pelbagai peristiwa yang akan berlaku di hari akhirat dan merasai segala perit uh, kesusahan dan kepayahan uh, uh, serta ujian-ujian yang bakal dihadapi oleh setiap seorang di hari akhirat nanti maka itu adalah uh, uh, apa? a'ainul yaqin baik Baik itu berkenaan yakin, ada pun tentang tawakal. Adanya penjelasan daripada Imam Ibn Rajab al-Hambali dalam kitabnya Jami' al-Ulum al-Hikam. Dia menjelaskan tentang tawakal. Apa arti tawakal? Dia mengatakan uh, uh, kejujuran hati seseorang itu ber, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya atau sejauh mana kebenaran kebenaran seseorang itu kebenaran hati seseorang itu berpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengharapkan kebaikan serta menolak kemudaratan dunia dan hari dunia dan akhirat ya sejauh mana kebenaran seseorang itu berpaut kepada Allah berharap kepada Allah dalam mengharapkan kebaikan dan menolak kemudaratan dunia dan akhirat itu tawakal sejauh mana kebergantungan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dan kita tak nafikan bahawa tawakal itu tidak bertentangan sama sekali dalam mengambil sebab musabak. Tawakal tidak menghalang seorang itu berusaha melaksanakan sebab musabak untuk mendapatkan sesuatu manfaat atau menolak sesuatu mudarat. Ya, dan di sini datangnya ya ketelitian bahasa arab itu. Di mana dibezakan antara tawakal dengan tawakal? Kalau dalam bahasa Melayu kita yang kita ada ialah tawakal tu je lah. Tapi nak kata dalam bahasa Arab terperinci nya, ya, dia ada satu perkataan yang lebih yang hampir serupa tapi maksud dia jauh beza. Tawakal dengan tawakal. Ya, kalau tawakal tu dia je dengan seperti yang tertera di kaca skrin. Ya, tawakal t a w a uh, K-K-A-L Tawakal Tapi ada satu lagi Tawakal T-A-W-A-A K-A-L ya yeah? A itu dua kali Dan K hanya sekali tawakal. Itu Tawakal Apa yang Tawakal? Tawakal itu berserah tanpa berusaha Orang yang berserah ya, yeah? Orang yang bergantung Tanpa berusaha Maka itu disebut tawakal dan bukan tawakal. Ya ini ini dalam bahasa Arab. Tapi menarik. Ya uh, bagaimana uh, indahnya bahasa Arab tu. Di mana satu huruf tu kalau diganti maka maknanya akan jadi berbeza uh, sama sekali. Ya baik. Uh, Ibn al Qayyim rahimahullah menjelaskan lagi bagaimana keyakinan itu. Berkait rapat dengan tawakal. Dan ini menjelaskan kepada kita kenapa Imam uh, Ibn, uh, Ibnul uh, Kena, Imam An-Nawawi Menyebutkan kedua-dua Yakin dan tawakal dalam bab yang ketujuh ni. Kerana ada Kaitan rapat antara kedua-duanya. Ya, yeah? Yakin Ya. Yeah? Keyakinan Dia adalah uh, keyakinan dia berkait rapat dengan uh, tawakal ya yeah? sehingga ada yang mentafsirkan tawakal itu dengan kuatnya keyakinan seseorang itu ada yang mentafsirkan yakin itu ialah kuatnya uh, tawakal itu ialah kuatnya keyakinan seseorang itu jadi yani kalau orang itu keyakinan dia kuat, dia akan bertawakal, ya. Dan uh, boleh kita katakan juga bahawa, ya, tawakal itu adalah hasil, ya, tingkatan tawakal itu adalah hasil daripada kuatnya keyakinan. Jadi yani kalau orang itu keyakinan dia kepada Allah dalam memperoleh manfaat dan menolak mudarat keyakinan dia sudah kuat ketika itu tawakalnya kepada Allah pun kuat ya demikian kalau keyakinan dia kepada Allah lemah maka tawakalnya pun ke, ke, ke, berserahnya dia kepada Allah pun akan jadi uh, lemah ya baik kemudian ayat yang pertama yang dibawakan oleh imam menawawi dalam bab ini walam mara'al mu'minun al-ahzab dan tak kala orang-orang beriman melihat golongan golongan yang bersekutu itu al-ahzab ya merujuk kepada peristiwa yang berlaku dalam perang al-ahzab ya perang antara orang islam dan orang kafir pada tahun uh, lima hijrah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kedudukan orang beriman dalam ayat ini, para sahabat Nabi SAW bagaimana sikap dan pendirian mereka dalam perang Al-Ahzab. Ya, Saya kira kita semua maklum bahawa perang itu adalah perkara ya, yang paling menguji seseorang itu. Tidak ada ya, antara banyak ujian di dunia ini, barangkali tidak ada yang lebih uh, menguji seseorang itu daripada perang ketika mana nyawa seseorang itu berada di hujung tanduk ya baik jadi Allah Subhanahu taala menjelaskan bagaimana orang-orang yang beriman ya orang-orang uh, yang mempunyai keyakinan yang tinggi dalam kalangan para sahabat pada dalam perang Ahzab apabila tentera-tentera kufar, atau tentera, tentera musyrikin ya Makkah dan sekutu-sekutu mereka tiba di Madinah dengan bantuan atau dengan dengan orang-orang Yahudi bersekongkol dengan mereka untuk nak membinasakan mereka ternyata bahawa orang-orang yang beriman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak patah semangat dan tidak berpaling tadah sedikit pun yeah? sebaliknya apa kata mereka ketika mereka melihat tentera-tentera musuh tiba di Madinah mereka kata apa inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita subhanallah ini menunjukkan tahap kefahaman yang sangat tinggi daripada para sahabat Apabila mereka melihat musuh-musuh sudah sampai, mereka bukan rasa lemah, mereka bukan rasa uh, patah semangat, uh, hilang pedoman. Sebaliknya, keadaan mereka terus bertambah teguh dan cekal. Seraya mereka kata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini mereka faham mengapa Allah mentakdirkan sedemikian ini yani sebagai satu ujian kerana Allah ingin menguji keyakinan dan iman mereka inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya dan yani ini bukan sesuatu yang di luar jangkaan bahkan inilah ujian yang Allah datangkan untuk melihat sejauh mana keyakinan dan sifat tawakal kita dan benarlah Allah dan rasulnya. Ya ni Allah uh, dan rasulnya tidak mengkhianati kita sama sekali. Tidak membiarkan kita sama sekali. Ya. Yeah? Kerana itu Allah kata wa mazadahum illa imanan wa taslima. Dan tiadalah keadaan itu kecuali menambahkan iman dan ketundukan mereka. Kedatangan musuh itu menambahkan iman mereka. Ini kita kata satu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat hebat. Ketiba kedatangan musuh yang secara lumrahnya akan membuatkan seorang itu jadi gemetar, takut, lemah. Tetapi ternyata keadaan sebaliknya yang berlaku. Kedatangan musuh itu menambahkan iman mereka. ya, Menambahkan keyakinan dan tawakal. ya, Menambahkan iman mereka. Kemudian dalam ayat yang seterusnya Allah kata allazina qalalahumun nas inna an-nasa qad iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada yang mengatakan sungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Ini juga ungkapan yang diucapkan kepada para sahabat dalam peristiwa sebelum perang Ahzab apabila musuh-musuh Islam cuba hendak menakut-nakutkan para sahabat Nabi dengan mengatakan bahawa sesungguhnya ya uh, manusia telah berkumpul telah berskongkol sama mereka untuk menyerang kamu itu yang berlaku dalam perang ahzab ahzab মানে kelompok-kelompok ya kelompok-kelompok kabilah-kabilah yang berskongkol antara satu sama lain bersama dengan Uh, kufar Quraish untuk nak menghancurkan uh, Nabi dan para sahabat sehingga mereka datang tiba dengan pasukan yang yang cukup besar dengan angka yang cukup besar ketika itu sebanyak 10 ribu sedangkan uh, Nabi dan sahabat hanya 3 ribu sahaja 10 ribu berdepan dengan 3 ribu Bagaimana? Ya angka yang berlipat kali ganda. Ini dalam perang uh, Ahzab, ya. Tetapi ternyata kita lihat tuan-tuan, ya. Ternyata bahawa keadaan itu tidak menggerunkan para sahabat. Sebaliknya mereka kata apa? Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. <Susukainya> Hasbunallah, waniyamal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini adalah jawapan yang cukup luar biasa diungkapkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dalam keadaan ya, mereka dicuba ditakut-takutkan oleh musuh-musuh ya, daripada kalangan orang-orang munafik dan yang lain ya mereka cuba nak takut-takutkan oh engkau akan binasa engkau akan hancur ya cepat-cepatlah berpaling tadah ya cepat-cepatlah menyerah kalah dan sebagainya ya jangan jangan tunggu sampai dibinasakan ternyata itu semua tidak menakutkan tidak membuatkan mereka berpaling tadah sedikit pun bahkan menambahkan lagi keyakinan dan tawakal mereka kepada Allah ya dengan ucapan mereka Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Jadi ini antara ucapan yang boleh kita ucapkan Yang diajarkan kepada kita oleh Allah Ya Daripada ucapan Nabi dan sahabat Dalam perang Ahzab Ya Dalam keadaan getir Dalam keadaan cemas Ya Kalau kita berdepan dengan situasi macam tu Kita kata apa? Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Cukuplah bagi kita Allah Dan Allah lah Sebaik-baik tempat Bergantung Ya Kemudian ayat seterusnya wa tawakkal alal hayy alladhi la Dan berserahlah kamu kepada Yang Maha Hidup yang tidak mati Dan itu yang sepatutnya itu yang logiknya kalau kita kalau kita nak berserah kalau kita nak bergantung berpaut untuk meminta tolong kita minta dengan siapa Yang Maha Hidup tetapi jangan terkejut tuan-tuan ketika mana kita dapati sebahagian ya yeah, ketika mana kita dapati sebahagian bergantung kepada orang yang dah mati meminta daripada orang yang dah mati, pergi ke kubur minta daripada orang yang dah mati, tolong aku bantu aku, bagi syafaat dan sebagainya ini adalah uh, perkara yang sangat uh, bertentangan sama sekali dengan ajaran agama, bahkan bertentangan dengan logik kenapa kita nak minta dengan orang yang dah yang dah mati barangkali jasadnya sudah hancur lebur jadi tanah sedangkan Allah kata, mintalah dengan yang maha hidup Ya wa'alallahi dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal itulah sifat orang beriman mereka berserah kepada Allah mereka minta daripada Allah mereka kembali kepada Allah mereka tak mereka tak berpaling kepada sesiapa ya yeah? daripada kalangan makhluk-makhluk Allah mereka tak minta kepada orang yang dah mati mereka tak pergi ke kubur mereka tak minta kepada si fulan si fulan ya yeah? mengharapkan Uh, apa yang luar biasa daripada sifulan, sifulan dan sebagainya sebabnya mereka minta daripada Allah ya. Yeah. kemudian faizah azam tafatawakal Allah, kalau kamu sudah bertekad dan yani kamu sudah berusaha kamu sudah mengambil dengan asbab, musabab maka berserah kepada Allah kadang-kadang kesudahannya -kadang kita manusia hanya mampu berusaha, kita tak boleh nak menentukan apa sesuatu itu berlaku atau tidak itu di luar kemampuan kita sebagai manusia Sedangkan segala ketetapan dan ketentuan itu ialah Di tangan Allah Maka Kalau kita dah berusaha apa yang kita kena buat Serahkan kepada Allah Dah kalau itu yang terdaya Apa yang kita dah buat Semua kita dah buat Maka ketika itu tidak ada jalan Kecuali kita Serah kepada Allah Untuk dia tentukan Kalau Allah takdirkan Alhamdulillah Kalau Allah tak takdirkan pun Alhamdulillah Alakul hal Pastinya ada sebab ya? Untuk kita muhasabah dan kita usaha lagi yeah? kemudian وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ hasbuh barang siapa bertakwa kepada Allah ni Allah kan mencukupkan keperluannya ya yeah, barang siapa yang bergantung berpaut kembali kepada Allah maka itulah sebaik-baik tempat bergantung cukuplah baginya sebagai tempat bergantung dia tidak perlu mencari tempat bergantung selain daripada Allah ini berbeza dengan kalau siapa yang bergantung dengan Manusia, siapa yang bergantung dengan makhluk, Ya, siapa yang bergantung dengan tangkal Sebab tu kadang-kadang kita tengok kalau orang yang pakai tangkal ni sering sahaja kita dapati ya Tangkal tu kadang-kadang bertambah-tambah Ya, Mana taknya, ketika mana dia dah pakai satu, ya, dia tengok apa yang dia hajat dia dan sebagainya tak tak, tak kesampaian Lalu ditambah ya, tangkal yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat dan seterusnya Tanpa kesudahan Dan itu semua menyebabkan dia terus lemah dan terus bertambah lemah ya kenapa kerana dia bergantung dan berharap kepada selain Allah ya uh, satu uh, satu yang yang yang apa satu yang sangat merugikan dan membinasakan kemudian yang terakhirnya innamal mu'minun idza dzikrallah innamal mu'minuna alladziina idza dzikrallah wajilat qulubuhum ya penjelasan tentang sikap dan sifat orang-orang beriman yang apabila disebut nama Allah Gementarlah hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayat uh, Allah ayat-ayat Al-Quran bertambahlah bertambahlah iman mereka. Jadi di sini kita kena bermuhasabah, ya. Kalau kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran sejauh mana kedudukan hati kita, ya. Kalau kita dengar ayat, -ayat Al-Quran, hati kita rasa rasa tunduk, rasa khusyuk, rasa takut, gemetar, ya kita bermuhasabah rasa hiba rasa rasa rindu ya rasa sayang ya iman rasa bergemetar Maka itu tanda yang baik bagi kita tetapi bahaya segala bahaya ya awas dan awas sekiranya kalau kita mendengar ayat al-Quran dibaca ya ternyata kita tak rasa apa-apa Bahkan kita menganggapnya sesuatu yang uh, menyakitkan Ini lebih bahaya ya, Kalau kita rasa cukup sensitif dan cukup uh, jengkel ya, Dengan ayat, -ayat Al-Quran dibacut Kita rasa itu satu bunyi yang bising dan sebagainya Ini ini bahaya segala bahaya Hampir sahaja mala petaka menimpa atas kita Jadi kita kena bermuhasabah ya. Sejauh mana hati kita bergantung paut dengan Al-Quran Jangan sekali-kali kita nak berpaut dan bergantung dengan alunan-alunan dendangan-dendangan muzik ya uh, yang uh, yang menjadi alat perkakas syaitan uh, wal iaz billah ya. Jangan sekali-kali kita mencari ketenangan dengan muzik. Ketenangan dan segala apa ketenangan tidak lain dan tidak bukan datang dengan mengingati Allah ya. Seperti mana Allah yang seperti mana Allah sebut dalam ayat ini Innamal mu'minuna alladheena idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maksudnya ialah Allah Taala dengan zikir Allah, tenteramkanlah Sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati akan merasa tenang. Ya? jangan kita anggap ketenangan itu datang melalui muzik dan sebagainya. Ini itu bahaya. Ini kenyataan yang sangat uh, membinasakan, bukan sahaja salah bahkan membinasakan. Ketenangan tidak akan datang daripada jalan eh uh, muzik. Kalau itu kalau kita rasa itu kita rasa tenang itu hanya fata morgana sahaja. Sedangkan ketenangan yang hakiki ialah dengan mengingati Allah. Kenapa ketenangan itu tidak ada tidak tidak datang kecuali daripada Allah. Masakan Allah meletakkan ketenangan itu dalam perkara-perkara yang yang haram seperti muzik dan seumpamanya. Ya. Yeah? Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan, puan saya ingat itu eh uh, mukaddimah ya yeah? uh, dalam eh uh, uh, dalam bab ini dan insyaAllah dalam uh, kuliah yang akan datang kita akan uh, baca pula hadis-hadis uh, uh, dalam bab ini. Jadi sehingga kita uh, berjumpa lagi. Uh, Sekarang sa itu saja untuk malam ini. Kita akhirin dengan tasbih khafarah. Subhanakallahumma bihamdika syeduala ilah lantastagfiruka wa tu milaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.